Så kaffe är lagom varmt. Ta en slurk. slurk. Kolla om ett ägg är lagom. Det blir skogt. Ägg och fling salt. Ja. Det är ändå ja, någon slags vardagslyx. Nördare. Alltså det, alltså det låter till och med äckligt när du tuggar i det. Här, när du tar den här, tuggan så här Det är som att det är något, ett liv som faktiskt går sönder. <laughs> ett gult liv. Oh. Du som en krokodil. Mm, det. Alligatorn Albin. Så när man sa A, man sa ju alltid apa. Jaha? Apa Albin. Men jag kan tänka mig att du var lite av en apa också. Alltså här, du var en klassens sp spillevink. Sprallig. Ja. Inte? Jo, sprallig var jag. Ursäkta, jag med folk. Jag ju frisk. Men, ja, jo, men kanske. Det fanns ju alltid folk som var värre. Men jag var väl en av dem. Ja. Dura, du var cool. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Du var stor. Du hade respekt med dig. <laughs> kanske. Inte alltid. Ibland kanske det var så. två. förändringar. Hej Albin. Hej Carl. Hur är läget? Jo men det är bra tycker jag. Eh, det är ju en go to fras att säga att det är bra, mm. men eh, just nu känner jag att det finns inte så mycket som eh, gör att det inte skulle vara bra idag. Vi vänder på det säger Så här ser det mm. Vad har du förändrat sen sist? Vad har jag förändrat sen sist? Jag har köpt en fåtölj. Mm. Det har jag köpt. Ska man säga eh. att du har förändrat lite i ditt hem alltså? Ja, lite i mitt hem. Jag sitter i den just nu. Den är faktiskt väldigt skön. Mm. Och det är ju positivt när man har köpt en fåtölj. Att man har provat ut den som är skön. Och rätt snygg tycker jag. Ja. i historia. Det känns bra när jag ändå la en liten slant på den. Ja, vad bra. Vad var, var, var, det, det, var det, det du kollade efter? Var det snyggheten eller var det... Liksom det var ju såklart en mix. Men eh, jag ska säga ändå att jag har gått mer mot komfort ju äldre jag blivit. Mm -hmm. eh, nu ska tillägga tilläggas att det inte är lastgamla, någon av oss. Men, eh, men jag övervägde faktiskt en fotölj som det nu inte blev då. Men jag övervägde en fotölj som var bara skön och inte snygg Eller den skulle absolut inte passat in här hemma. Aha, okay. En sån här gigantisk eh, fåtölj med eh, hög rygg. Och att eh, man kunde liksom nästan ligga i den. Och som var lite krusiduller, lite mjuka kanter som så lite... Kan det vara barockt ut? Alltså så här... Ja, det kanske det. Jag har bara en fråga. Alltså är inte det ofta en, en liten bluff där där? Att det, det ser ofta ganska skönt ut. Fast det är inte alltid jätte jätteskönt. Nej men så är det ju ofta men den här var faktiskt det um, mm. nu blev det ju inte den nu blev det en liten eh, kortare eller lägre sak med lägre ryggstöd um, men den, var, den är djup och bred vilket mm. jag gillar man kan sitta i alla olika vinklar man kan sitta åt höger med bena över vänster och man kan sitta åt vänster med bena över höger snedda lite ena benet på marken andra benet över armstödet Ja, men det är, det är mysigt. Det låter fantastiskt. Ja, ja. Vad Bra har förändring. Vad ha, ja, tack. Vad har du förändrat sen sist, Carl? Ja, den enda förändringen tror jag som jag genomgått är att jag har köpt en ny tandborste. Oj! Ja. Hur ofta gör du det, för jag fråga? Alltså, jag gör faktiskt inte det jätteofta egentligen. För jag, normalt sett så brukar jag ha sådana här ähm, heter de tipp eller tick fannborsten är ganska enkla varianterna liksom. Ah, så de kommer i olika färger mm. Fä färger. <laughs> ah. De min bild bildade dem är att de klarar sig ganska länge utan att behöva bytas. Liksom. Men de är raka det är inte vita vita borst. Ja ah, ja precis. Men så hade jag något jag fick något eh, för ett tag sedan. Det är inte jättelänge sen det är bara så sedan. Ja, det kanske en kanske mindre än en månad sen. Ja det är mm. det. Och den var redan sliten. Så då var det, sen så glömde jag visserligen. Jag var utomlands i helgen. Men ja, ja, det har jag förändrat. Vad är någon nu det nu då? Nu är den en blå... Här, jag, jag kallar den för tip. Jag vet inte om de heter tipp men jag kallar dem för det nu. En blå tip. Den passar bra i mitt badrum. Ja, precis. Tänker du på det? Tänker du på liksom att du, du vill vara en enkelman? Du vill ha en, ha en uh, tandborste som har funkat i generationer och som kommer funka? Och finns du några veckor. Framåt? Ja men det är det som är grejen lite. Jag har ju generellt sett inte alltid haft tippt tandborstar utan jag har kanske haft en sån här Jordan eller någon sån här. Ja du det kör Jordan. Ja. Jag, är ja, en, ja, jag, jag är en kolgit jag är en kille. Ja men jag, jag nu tog jag bara någonting. Jag har ja. nog haft Colgate med. men det var ju mest för... det har varit för att min mamma köpt tandborstar med en av en anledning. Inte alltid ju tillägga så. Men när hon väl gör det så brukar hon köpa något så här Jordan eller Colgate eller ja. Aquafresh eller vad det heter. Jag följde ju för tungskrapan när den kom. Ja, det kan jag tänka den där Det Den där med knottriga på huvudet på baksidan av tambarsen. Sen har jag ju aldrig använt den. Jag försökte använda den. Jag tyckte det bara var jätteobehagligt. Ja. Jag vet inte. Alltså, det, är inte det lite som när det kommer till såhär handsprit typ? <laughs> jag ser lite det som samma grej typ att handsprit <laughs> så. Här, ja, det, det är ju kanske fräscht ibland. Men samtidigt så är det inte bra heller att ha för mycket sånt där. Nej. Alltså så äh, jag har aldrig varit med om Man ska väl ha lite bakterier på sig, jag tänker jag. Verkligen? Lite smutsig måste man ju få vara. Ja. Ja, ja, ja verkligen. Vad är ett liv utan smuts? Tråkigt. Sterilt. <snivå> sterilt, ja. Det, hör, hör ju, det är ett tråkigt ord bara det. Men, eh, men har du någonsin varit en sån här handspisare? Nu går det influensa på skolan. <laughs> Nu ska vi ta handsprit Alla var ju tvungna att göra det ett där, Men jag, kan inte, jag har nog aldrig haft en egen handspritstub på mig Är Det Lycka lite det... som jag typ har haft på mig en sån här handkrämstub Så har jag nog haft på mig en här handspritstub Mindre för fan Mindre med handsprit Nej handsprit eh... Det var ju ganska fascinerande då, Det där Alltså när det kom Att alla skulle ha på sig En sån här jävla tub Mm Verkligen det, kän det känns som att det delade in världen i två olika kategorier. Eller västvärlden då, kanske. Ja. De som var lite så här. De som var lite, tänkte så här. Lite skit i magen. Kanske får jag influensa, men det får gå. De andra var. Uh, rädda mig. R rädda mig. Det här kommer göra susen. Och de som så. har en tub säger ofta susen. Ja. inte men, jätte alltså, inte personer som är jättelätt att lita på nej det är verkligen inte vi ja, har ju på jobbet har vi ju, det står ju så här små du vet såna här små kartonger man kunde köpa med tuggumin så här jänka. så mm här -hmm. kartonger som man fällde ner en liten plog. typ mm -hmm. där man stoppar ner handen och tog jänka. Sådana mm. har de utställda på mitt jobb med eh, sprithanddukar. Mm -hmm. För att eh, alla datorer och skriv... Eh, tangentbord används av flera. Så då är folk rädda för att... Eh, rädda för att få sjukdomar, antar jag. Så de varje... Det är många som verkligen tar en sån Det är varje gång de ska sätta sig vid en ny dator och bara drar den över tangentbordet. Eller Steriliserar. Sant. Det där är ju bara på. Ja, men vad fan. Eller det är inte det på de men det, det känns ju... Gör de det när de går och tar på handtag också, eller? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Det borde de göra då för att vara konsekventa. Om ja, man kan tycka det. Ah, ja. uh, vet du någonting som inte är särskilt sterilt? Förändringen? Nej, mm, inte riktigt det jag <laughs> tänkte på. Nej, det var inte det. Nej. Uh, nej. Vi gör om den här fraseringen. Vi säger så här. Har du, har du kollat på Planet Earth 2? <laughs> den har omgjord, den placeringen. Ja, ja de två första avsnitten har jag sett. De två första avsnitt. vilka avsnitt var det? Islands and Mountains. Oh. Starka. St starka avsnitt, ja, verkligen. Ja, du har ju ändå några riktigt bra framför dig att se. Vilka är det som finns kvar? Då? Um, deserts. Ja. Och jag tror även jungles. Dessert känns ju spontant tråkigt. Jag har aldrig varit en öken person. Nej, jag tycker att det är, det är så små djur. Um, ja, fast det är faktiskt, inte, grå, bara små, det är faktiskt inte bara små djur i det avsnittet. Så du får kolla in. Det det är faktiskt ganska fett. Mm. Som alla andra. Jag frågar ju dig, för att jag är, har ju varit helt såld på Planet earth senaste... Det har ju gått en månad nu nästan. Sedan det mm. kom första. Fast, det där är en annan sak som jag måste bara nämna kort. Vad sjukt är det när man att kollar på en serie var vecka och sen när det har gått nio veckor eller tio veckor så tänker man fan har hänt de senaste tio veckorna. Ja. ja verkligen. verkligen. Alltså, jag, kollade på West, jag kollade på Westworld. Ja, också bra. Jag ja, stav, fastnade serie. på tredje avsnittet. Då tyckte du inte att det var så bra då. Jo, eller? men jag har bara inte haft tid. Ja, Okej, okay. ja, i alla fall. Uh, det, är så, det är så jäkla sjukt för kollade från första veckan när det började. Och sen så kollade jag nog tio veckor. Så tänker jag så här. Tio veckor. Vad fan har jag fått uträttat? <laughs> ja. Det är tragiskt. Men det... nu släpper vi det. Nu ska vi gå vidare till jag det. det här. Jag vill bara säga att jag tycker att det är sjukt att det har gått till dags dato åtta dagar av december. Eller nej, sju dagar av december. Det är också bara flugit förbi. Ja, det har jag faktiskt gjort. Kolla på Selmas saga varje dag. Vad är det för någonting? Julkalendern. Aha. Otroligt bra. Okej. Okay. ja okej. Okay. Ja. Nu släpper vi det för, för nu. Um, för nu vill jag prata lite om Planet Heroes faktiskt. Jag, um, jag tänkte på det med David Attenborough. Musik. Ja, otroligt. Jag, um, jag skulle vilja väl kategorisera mig själv i kategorin. Utan att jag faktiskt tycker om det där med att kategorisera det, Men jag skulle sätta mig själv i kategorin som... Skulle, om det är väl att han blev statsminister eller premiärminister eller kandidat för ett land i alla fall. Klassisk äh, grej, ja. Så hade jag äh, blint följt honom. Mm. För jag tänkte på det där efter. Nu skulle jag inte uppmana för jag har ju, nu har ju reflekterat lite över det där. Men i början så, alltså så här. Äh, han äh, förtrollar mig. Det är bland det fina som man kan säga om människor känns så. Ja, eller, men sen så säger jag, nej, jag vet inte. Det är kanske inte han som gör det. kanske bara är så att det är hans röst i kombination med allt annat i det där programmet som förtrådar mig. Så kan det ju också vara. Ja. Men hans röst är ju omejligen en stark bidragande orsak. Det är rätt tråkig scen i början, han står i en luftballong. Inte så förtrådande. Nej, äh, men det spelar liksom, Det är ändå någonting med det där. Det är någonting med det. Det där får ni kolla på alla som lyssnar. Det är fan... Underbart, i alla fall. Men nu vill jag komma till min punkt, <laughs> okay. eller till min point. Där jag har tänkt väldigt mycket på fakta. Ah. Um, och så här, Planet Earth är ju en sak som jag, eller så här, planeten jorden um, och alla varelser och växter och sådär. Det är ju någonting som jag vet väldigt, väldigt lite om mm. egentligen. Um, så det, min glädje kanske ligger väldigt mycket i att, att det kommer ett sånt program som, som berättar helt nya saker för mig. Och visar mig helt nya saker um, som handlar om jorden då till exempel. Mm. Um, och, alltså det är egentligen framförallt hur djuren lever och hur djuren klarar sig i olika situationer. Ja. Men jag vill fråga dig i så fall. Um, vad får oss att tro på fakta? Och varför tror vi på något? Oj. Det känns ju som att det är väldigt många olika parametrar. Mm -hmm. I just Planet Earths eh, fall. Om vi ska börja där. Så är det ju dels skulle jag säga. Att vi vet att det är en BBC-dokumentär. Det är det brittiska. Public service-bolaget. Mm. Det är tyngd. Hade det varit Sky eller någon annan kanal hade det ju värdet devalverats rejält. Sen är det ju alltså, alltså själva produktionen. Där kan man ånda sig säga att om, även om det hade varit Sky och gjort en sån här jävla grym kristallklar och eh, fängslande då, eh, dokumentär så hade man ju trott på det också. Mm. Men det, jag tror att det är många olika komponenter. Men fakta. Alltså, det är väl också för att vi inte vet så mycket om det. Jag tror att, jag tror att det har att göra med det också. Att vi, de har en, om man säger inte en lätt uppgift att få folk att tro på det. I och med att de visar upp på saker som aldrig har tidigare har visats. Mm. Det finns ingen motpol. Mot Nej, på dem är bäst liksom. De är bäst, bäst och de gamet. har kommit närmast. Ja. Och då finns det ju ingen anledning att inte tro mm. på det. Nej, men jag tänker typ så här: om man, om man tar det lite mer generellt då liksom. Ja. Um, alltså, inte bara när det handlar om, om planet Earth då, utan vad är det som får oss att tro på. Tro på saker liksom. För. Um, Retorik. Det är det tycker du det är, en, det är väl en ganska stor del Tänker jag att, så här, att Den som pratar eller den som framför någonting Är väldigt övertygande Ja, ja. För det är så intressant jag, Det, det är, varit, är väldigt svårt att pinpointa det, Jag vet inte riktigt om den här Debatten är levande fortfarande Eller hur det ser ut med den men um, Det har ju snack, det är varit snack Lite löst i alla fall i media Om det här med kritiskt tänkande Ja och att, man skulle, att, man, att det kanske skulle vara en större del av utbildningen i skolan, när det kommer till kritiskt tänkande. Mm. Men jag tänkte lite på det där igår. Och det är en sak som jag kanske tänker på, lite passivt kanske, om man, om man skulle säga så, ganska ofta. Um, och jag tycker typ att om man skulle säga att det skulle vara kritiskt tänkande så tycker jag att man gör det lite för lätt för sig. För kritiskt tänkande går ut alla olika håll. Alltså, Men det kan... handlar inte bara om att, om att en sån som en sån som Donald Trump till exempel, att det han säger det finns liksom egentligen kanske ingen sanning i det. Men det, liksom så här, det är ju för en, en del av samhället där andra delen av samhället ser ju honom som någon slags räddare från det som de har haft. Där de har kritiskt tänkande mot. Ja. Med, med all rätt liksom. Om man, om man nu ska så här um, argumentera för kritiskt tänkande så tycker jag att det blir alldeles för smalt alldeles för lätt typ. Alltså, bara, man måste tänka kritiskt. Ja, fast det är inte det som är liksom, kärnan i det egentligen. Kritiska tänkandet kan ju lika gärna förstöra mer än vad det hjälper. Verk ja, absolut. Så att, det där snackade jag för att flika in. Mm. Jag och min flickvän snackade på det om, om vad som är täcker på intelligens. Mm. Och då hade hon en teori om att det är acceptans att det är liksom en av grundpelarna i intelligens att man kan acceptera då främst gentemot andra människor deras situation och eh, förhållningssätt till vissa frågor mm. att det ska vara liksom det ska vara grund grundpelarna sen efter det kan man börja liksom Nysta i lägga in sina egna värderingar. Men om man bara har så här en här acceptans från början, alltså okritiskt tänkande, kanske, mm. initialt, mm. så kommer man nog längre. Mm. Jag, det håller, jag håller jag verkligen med om. Jag tror att det är en väldigt bra pengar att göra. Och det gäller mm. vi kanske. Det, är klart att det går alltid att dra extremer. Men Planet Earth, det är svårt att att komma vidare från att acceptera det. Sen bara, men, I och med att det är så, så påkostat och så bra. Men det är det som, det är, det som är så jävligt intressant också med Planet UF på ett sätt. För så här, om man bara tittar på det, och så, så här, man följ, då följer de ett djur um, genom en jakt till exempel. Eller, eller genom någonting. Um, mm. Och de hoppar ju in och ut ur de här, liksom... Det är ju senare snarare än... En, um, Alltså de, de klipper ihop scener till, ett, till en större. Ja. Fast man, man dras ju med och tror i och med sätt som de gör på att de alltså här, de har följt ett djur um, under ett tillfälle snarare än att de har följt ett djur under uh, en längre tid. Ja, verkligen. Och det är det som också, det blir ju väldigt intressant för man tror ju nästan så här, utan att... Utan att egentligen reflektera över det från början så tror man ju att man okej okay, fan den här har de filmat på en och samma gång de har fått som de har som tur med de här filmerna och mm. det här tillfället. Så tror jag att 85 av alla som tittar på det tänker. Ja, det tror jag med. men det, det och det är det som är så kul med dem då. För det har ju de BBC gjorde ju då förra året en, en serie som heter The Hunt, Mm. Som handlar om jakt liksom där djuren ska mat på olika sätt. Mm. Um, där de för första gången då precis som de har i Dagens Planet Earth um, visar på hur produktionen går till. Ja. Som till exempel i mountains där så visar de ju på um, när de flyger ner för berget. Precis, precis. Ja, lite, så, alltså lite sådana där saker. Det tycker jag är väldigt intressant hur, Verkligen. De, hur de gör. Um, så det är ett exempel då som kanske efter acceptansen så får man också en ny bild av det. Ja. Så de, det fixar de på något sätt själva. Men om vi och återigen går det från Planet Earth. så då jag tänkte mycket på det med kritik för jag håller på att läsa lite om, om om det där just nu mm. i skolan och som jag sa jag tycker att det jag tycker att det blir smalt ifall man bara ska hålla på och prata om kritiskt tänkande för det är där lite så här. fokus flyttar från det verkliga problemet till att man bara ska tänka kritiskt ja um, för jag tycker att om man bara ska snacka kritiskt tänkande så leder det i många lägen till alltså här, ett stort problem som vi har idag i samhället um, i alla delar egentligen. Det handlar om sportvärlden, det handlar om nyhetsvärlden, pol äh, politikvärlden, skolvärlden. Överallt så blir det en missriktad och missuppfattad kritik snarare än... Äh, Liksom konstruktiv kritik. Ja, uh, en analys. Liksom. För det, ja, för det blir lite så här. Ja, men om man kritiserar någon, då blir den personen i sig då kritisk till det kritiska. Mm. Snarare än att kanske bara, okej, okay, som du sa då, acceptans. Mm. Man accepterar att, att man kanske kunde ha gjort bättre i ett läge. Mm. Mm. För jag vill ta ett citat här faktiskt. Jag vill ta flera citat. Um, först ska jag ta ett citat från en, en, en teoretiker eller filosof, eller vad han nu är, som heter uh. Bruno Latour som pratar om, om det här med... Han har en idé om någonting som kallas för compositionism, där man så här... Istället för att bara kritisera så plockar man ihop olika saker och olika... Um, olika kritik, olika lösningar till ett, en sak. Man komposerar någonting istället för att kritisera. Okej. Okay. Då han säger, då säger han så här... With critique, you may debunk, reveal, unveil, but only as long as you establish um through this process of creative destruction a privileged access to the world of reality behind the veils of appearances, critique in other words has all the limits of utopia, it relies on the certainty of the world beyond this world. By contrast for compositionism, there is no world of beyond, it's all about immanence. Så so, alltså, som du damförklarade, kritiken bara handlar om saker som är runt omkring och um, kanske bortanför oss hela tiden liksom, i, olika, i olika riktningar. Ja, att man men söker alltså, en utopi eller att man alltid ska sträva efter det som är. Ja, precis. Alldeles mer att utopin är ju, utopin, tanken med utopi är ju att det är en sak som inte är verklig. Mm, mm. Det, det finns liksom ingenting som alltså utopi är egentligen en, en tanke. Mm. Um, medan så, det han då det handlar att förespråka compositionism. Liksom. Jag, jag inte. Jag håller jag håller inte med honom i allt han säger men det här tycker jag är ett ganska bra citat. Mm. För då säger han liksom att amen, när det kommer till compositionism, liksom, då handlar det om, om nu och det som händer här och nu. Mm. Och att vi måste ta hand om det snarare än att tänka på vad som hände i förrgård. Eller sådär. Gör det bästa av det vi har att tillgå. Liksom. Mm, precis. För då, typ så här, amen, då snackar han också om, om att... För att kolla på ett problem så är det liksom så typ som naturen eller så klimathotet. Och liksom. det, är det är ett uppenbart problem. Verkligen. Men det är också ett problem som det råder delade meningar om. Mm. Det är inte alla som tror på att det faktiskt är sant. På att Nej. Det där kritiska tänkandet kommer in där och bara Ja, men det är ju någon forskare som har sagt det ja. för att tjäna pengar. Ja. Det är ju kritiskt tänkande snarare än en eh, konstruktivt tänkande. Ja, precis. Ja, det, ja, verkligen. verkligen. Så, så här, men, för då kan de säga: de, de, Det är det som är så lustigt att göra med klimathotor, framförallt att folk som inte tror på det, de säger att nej, men det är ju naturens gång. Kolla på istiden. Ja. Den, den kom och gick. Ja. Det är samma sak nu. Ja. Men det är så bisarrt. Det är, så ja, det är um, ju extremt bisarrt. Ja. Um, so, och, och då tänkte jag ännu mer lite så här på den mycket kritik och så lyssnade jag på en, en otroligt bra låt som jag kan tipsa alla lyssnare om och dig även um, med Neil Young uh -huh. som heter Ambulance Blues okay. som är helt, helt fantastisk och då sjunger han så här. So all you critics sit alone, uh, you're no better than me for what, for what you've shown with your stomach pump and your hook and leather dreams We could sit together for some scenes. I never knew a man could tell so many lies. He had a different story for every set of lies. How can he remember who he's talking to? Because I know it ain't me, and I hope it, ain't, it isn't you. Och det kommer tillbaka till det här. Den här låten skrev han om på 60-70-talet. Uh, det är ju lite det här som jag tycker att, man, att, att problemet är också att så här... Vi hela tiden skjuter ifrån oss. Vi skjuter ifrån ett slags um, ansvar från oss själva varje gång någonting händer. Ja, ja men jag, tyck jag tycker inte så här. Det, är ju, det hoppas inte jag att du heller gör. Mm -hmm. Liksom så här, ja, men, um, till exempel att Sverigedemokraterna, både du och jag vet någon som känner, både du och jag känner någon som röstar på dem. Om man ser på statistiken så ja. har vi någon ganska nära person i, vårt, i vår närhet som röstar på Sverigedemokraterna. Mm. Utan att någon säger det. Ja. Och jag tänk, då tänker ju både att säga, ja men det är inte jag. Men jag hopp, och jag hoppas att det inte är du. Ja. Och jag tror att det inte är du. Fast det kan ju <laughs> vara du. Nej. För Jag säger inte att det är det, men jag, Nej, det kan jag vara jag, jag det. Förstår. Och det kan ju vara jag med. Alltså, ja. Så sätt. Ja. Um, och det är det, och så även det med typ så här, Lögner typ, som man som sjunger om då, liksom, så här. Och det är lite det som Jag tänker att hela vårt samhälle idag Både bygger och faller på För det handlar lite grann om Nu, nu får du ursäkta mig Jag har en lång utläggning här hey, Jag sitter här och njuter Men det är så intressant det där tycker jag för Och skräms ja Men det, jag tycker att det är, är intressant för, för, för, för, för, för, för, för man för man tänker Typ så att man tänker bäst om folk, förhoppningsvis. Jag är kanske inte jättebra på att alltid tänka bäst om folk. Men jag försöker för det mesta. Men då vill jag komma tillbaka till det. Att de här lögnerna och det sättet att framställda sig själv är på något sätt det jag tycker i alla fall. Ibland och ganska ofta kanske. Att vårt samhälle både bygger på och faller på. Hur menar du då? Att det bygger på lögner. Det bygger på lugner som ingen egentligen kan komma med något konstruktivt emot. För att det kritiska tänkande ligger alltid i vägen för alla olika grupper. Ja, så du menar att bara kritiskt tänkande är inte någonting bara för eh, mediafolket på Twitter att vara kritiska mot, mot avpixlat. Utan det är det lika mycket tvärtom. Liksom. Nästan mer tvärtom. Mm. Det, det är deras, de där sajterna bygger på ja. kritik. Och eh inacceptans, Låg acceptans. Ja. ja, absolut. Men, de, men samtidigt får man också tänka på att de accepterar ju en viss sak. Ja, den lätta vägen. För oss? Ja. Är det kanske det? För liksom så här, ja, men det jag kommer tillbaka till att bygga och falla på. bara ja, samhälle bygger på lögner. Om man ser på våra politiker, hur många av de här lufterna som de ger i val kommer igenom till slut. Det är kanske inte nödvändigtvis en lugn men det är ingen sanning Nej, heller. Och det är där också fallet kommer: då att vi säger: Alla, vem som helst, kan ljuga på helt nya sätt inför helt nya människor i helt nya sammanhang tills den här lugnen till slut blir en sanning. Mm. Um, för så, här, och medan de här personerna gör det så står Majoriteten utav samhället. Och bara. Tittar på och säger. Jag går inte på det. Nej precis. Men. Vi. Och vi gör detta då. Ända fram tills. Han faktiskt får ha tro. Lite på det. Han säger. Eller får med sig till Många som tror på det du säger. Och det blir då på något sätt för Ja fast. Det där är ju. Det där är väldigt intressant. För Jag. Nu, är, nu låter jag kanske som en kritiker eller såhär, jag, jag kommer ju kanske inte med några direkta lösningar här, men jag vill bara här, belysa problemet mm. i sig. Det är liksom att, ja men om man ser det, är ju kanske en uttjatad sak att säga, men det är ändå sant också, i mina ögon i alla fall att Sverigedemokraternas politik är inte någonting som bara um, rör dem längre. Det de har sagt i tio år är någonting som kanske Moderaterna idag säger. När det kommer till äh, att stänga gränser och så vidare. Mm. Liksom. Så deras, deras sanningar som de skapade för tio år sedan, eller tidigare mm. ändå, har nu blivit en sanning ja. för fler. För att ingen tillräckligt har gått upp och sagt... Då, man har gett någon kritik, man har inte, någon, någon, inte liksom erbjudit en lösning Nej, istället för deras... Inte så mycket konstruktivitet. Nej. Ja. ja men verkligen. Så, och jag tycker att det där är ett stort, stort problem då Att så här, vi, vi äh, ser oss själva som accepterande kanske. Väldigt många. Äh, jag framförallt. Och jag är väldigt självkritisk i det här läget. Ska, ska jag väl tillägga att jag. Jag önskar att jag kunde komma med fler lösningar. Men jag kanske inte gör det. Nej. Och då, då kommer jag tillbaka till det med Planet Earth då till exempel. Att det är en så jävla enkel och skön sak att bara så här tro på. Naturen liksom. Naturen som är liksom det något ständigt. Men ändå i en ganska stor förändring på grund av klimathot. Till Och med exempel, varelser som vi människa. genom alla år ansett är lägre stående än oss. Så måste det mm. vara sant att det är här, de, men de går bara på instinkter. De går bara på... Det, det, det, det ja, tänkte jag på lite grann. När jag på ja. det. För det... För vi ja. köper ju verkligen, verkligen rakt av. Eller det gör vi kanske inte nu mm. när vi sitter så här. För jag, du, du hade ju den tanken. Du hade ju liksom, vad är rätt och vad är fel? Gav du mig med, du skickade med den frågan när jag skulle börja kolla på Blender. Och då började jag tänka mm. på ljuden framförallt. Att allt känns så jäv... Allt, när man verkligen har den bilden så känns allt så sjukt konstruerat. Alltså. Och... Alltså, det, det är otroligt välproducerat, men till exempel, och det hör ihop med de här scenerna som du sa, som är kanske dagar som de har filmat, som de har satt ihop i ett händelseflop, som på något sätt ska återspegla verkligheten. Jag tror inte att de har hittat på rakt av, men den bilden på eh, sengången i första avsnittet som simmar över kanske inte var för att han skulle simma för att just hitta en hona den dagen. Det kanske var mm. att han skulle simma för att det fanns godare mm, träd på andra sidan än just den dagen. Men mm. vid en annan gång kanske han simmar för att han hör ett skrik eh, från en annan mini-sengångar. Eller vad det var, oh. Så att det, de kanske inte konstruerar verkligheten på så sätt att händelserna aldrig skulle kunna äga rum men jag tror inte att alla händelser i just Parent och de tagningarna just exakt de bilderna stämmer överens med, 100% med situationen det just det djuret befinner sig i då och det kan man ju säga rätt eller fel om hur mycket man vill och samma sak med ljuden, det tror jag just med skriken på från, om man ska ta den scenen som exempel Ähm, ännu mer så ähm, eller en gång till ähm, så äh, är det ju en scen där när äh, honan då i den, man har ett skrik jätteklart men sen kommer man fram till en äh, hona som visar sig ha det var fel hona utan den, den hade ett barn redan och då sätter den sig, får man se en bild när den sitter sig och ser lite ledsen ut på äh, scengången. Och sen hör man ett dovt skrik ännu längre bort. Och just den här skillnaden mellan klart och dovt reagerar jag på jättemycket. Mm. Hur de har designat det. För det känns ju väldigt... Det känns om de ska vara så nära djur nu kanske det är en skrik över en ö kanske är lätt att fånga med en kamera eller en mikrofon, men typ steg från eh, sandkorn som faller när, när, en, när en spindel går på, i öknen känns så omöjliga för dem att liksom få de ljuden. Ja. Eh, du, det, det, och det, det köper vi rakt Ja, det är det som är en del av Ja, verkligen. Men, för jag... För det, jag vet att det finns ljuddesigners. Det finns ju en hel industri av det där. Nu kommer jag inte ihåg ordet. Men typ svärd i Sagan och ringen och sådär. Det, det finns ju hela studios med sand som är täckta med sänder. Sand som folk står på alla fyra och låtsas gå med hovar för att få till det riktiga ljudet. Och svärd som ja, det... slås mot metall och Ljuddesign är fascinerande. Och det, ge, det bidrar ju verkligen till att vi ska tro på det. Ja. Det är ju så intressant. För vi kommer från så olika vinklar där. Men på något sätt. Vad eh, ska jag säga, in som, in som tanke. Typ att man köper. Man, det, men ja, det är också så här: Man köper det men det är också det som jag älskar med det. Att jag blir helt ja. såld. För jag vill bli det. När det kommer att kunna ut. Jag vill tro på de här djuren för de är ju vackra alltså otroliga. Ja. Jag är alltså ja. Jag är inte unik här men för fan vad jag älskar det. Ja. Jag älskar det i vettenbrostöst. Jag älskar de här sandkornen som faller så att det låter som att det faktiskt är en ödla som ja. springer. jag fattar alltså jag är hade jag fått har jag fått välja ett yrke idag så hade jag fan valt att bli naturlig. Ja, men det bra, har väl du sagt alltså. rätt länge. Att vara ut upptäcktsresan i alla fall. Ja, det hade varit coolt. Nej, det kommer inte att ske. Men fan vad det hade varit nice alltså. Tänk dig du vet, att ha som jobb i tio år framöver. Att bara filma djur på typ Madagaskar. Ja, det hade, det hade inte varit helt väl. Ja, men då fick nej. man också se det jobbiga delen av det, när, när de var just När man kollar på... Islands-delen där, mm. första. Så när de ska försöka ta, ta, ta sig in på den där öen med pingviner. Ja, precis. Inte alltid så lätt, men det är jävligt... Nej, det är jäkligt ja. coolt, alltså. Dels den, själva att komma i land på den här vulkanön. Nu får de som inte ja. tittar på det ursäkta oss. Eller, nej, gör inte det. Kolla på det istället. Ja, kolla på det. Och sen de där pingvinerna som är där, det är fan mäktigt, alltså. Jag tänkte ju ha ett liv som Pingvin. Där skulle det inte finnas någonting som ens heter ljuddesign eller kritiskt tänkande. Nej. Alltså, de, kanske har, de kan ju visserligen ha kritiskt tänkande i mängder. Men och de har ju sin slags ljuddesign, men inte artificiellt Nej. Liksom. Det, är ju, det är så analogt där ute. Det är så jävla analogt, och det är så jävla gött. Alltså, jag Avundas de. Verkligen. Och det, eller det gör jag ju inte heller. Det är ju också en jävla grej att säga att jag avundas pingviner Som står och fryser röven av sig i fyra månader i året. Och resten så offrar de sina liv för att hämta mat. Gör en high till. five med sin, sin dam eller herre. Och så bara, äh, vi byter sal nu. Nu är det skift. Bytte High five. Nu är det inte som hela stafett hela tiden. Ut och änta käk. Ah. Eller det var, vet man ju inte. Det var ju det de fick då att framstå som. De kanske ja, står och myser. De kanske tänder en brasa. Ja, det har ju ah, så. sett också. Men det har ju varit kul. Om ja, det var varit Men. Alltså fan. Men det, jag tycker att det, det, som du sa tidigare. som den tidigare, Just de här små. För de har ju kanske sju, åtta minuter. Efter varje avsnitt som de. Eller även om du efter varje avsnitt, efter de här två som jag har sett i alla fall, så har de ju, man fått följa mm. filmteamet i och se hur en viss en specifik scen har blivit eh, filmad eller producerad. Och det tillför någonting. Tycker jag. Verkligen. Mm. Och det har vi ju redan mm. nämnt, men eh, det tillför någonting till autent autenticiteten. Och om man så har snackat, eh, om man ska snacka public service så är det här Även om jag läste att första Planet Earth-klarien miljarder 8 miljoner pund. Kan det stämma? Ja, det kan stämma. Det blir typ... Lägg till en nollare. Ja, så, det. så är det ju väl värda pengar. För det är ju inte bara den, den är ju inte bara för den brittiska publicans service. Utan det har ju verkligen hjälpt. Eller hjälpt. Vet jag inte om det. har Men eh, fått fester runt om hela världen. Ja, eller i alla fall i västvärlden så vidt vi ja. vet. Ja, 130 jag typ länder. För... Mycket. Jag vi tänker mig typ att romantiserandet typ av typ tigrar i Asien kanske inte är jättepoppis med tanke på de typ dödade människor. Aha, nej, men nej. ändå liksom. Ja, men jag fattar vad du menar. Det, det är ju coolt. Det är ju fan... Eh... fast man ju får vara lite odaglig ifall man så ser det i dagsläget så... Eh... Ja, det är fan public service det skulle vara för alla. Ja. På tal om det med public service på något annat, Jag betalade fan tv-avgift Grattis, bra jobbat Så jävla ja, alltså, Det var ju en sån som jag blev riktigt Riktigt upprörd över för några veckor sedan Att du betalar den? Mm, nej, att de så här ringer och bara pratar med mig bara. Och jag var simla, Jag var på ganska bra humör typ, Så jag var ganska tillmötesgående <laughs> Ja Sen ska man bara lägga på luren men de jävlarna, han, var, han lät så trevlig först Men sen så slutade han med att vara skitotrevlig och jag fick en räkning på 550 000. Vad var... Vad, vad, vad, vad lindar ni in frågan om du hade en tv? Det är så sjukt, du vet. Även jag har en tv, men jag använder liksom aldrig den. Men jag måste ändå betala avgiften bara för att jag har en tv. Det är ju sjukt. Tänker man ju inte på när man eh, kanske köper en tv. Ja, men, men har det, du ens möjlighet att kolla på det, kanaler precis. på den? Nej, jag har ju fan inte det. Mm. Jag har liksom inte betalat någonting för några kanaler. Jag har ingen sådan tänslad heller, så jag kan inte kolla på kanaler. Men bor du inte i... Ett hushåll. Alltså jo. som eh, där hon betalade TV avgift nej nej, nej, nej. Det är mitt eget hushåll. Men alltså. ja, det är så. Det räknas verkligen. Ja, ja. Ja, ja. det. För vi har ju. Här vi bor i eh, en källare. Även om det är en lägenhet i källare. Så eh, har, har ju. betalar vi inte TV avgift för att. Det är samma hus liksom. Ja. Mm. Så jag tror inte det behövs. Men det är nog en viktig grej att ja. göra. Men du, det borde finnas någon student-discount. Ja, är... Kan man tycka. Jag tycker fan också. Men jag, jag, jag tycker det är en du, väldigt tycker... bra grej. Jag tycker inte att det ska ligga... alltså Det är, det är bra grej att man har en TV-avgift och inte att det ligger på skatten. Men eh, jag tycker att det borde finnas en studentrabatt. Jag tycker verkligen jag också. Och det är så intressant det är för staten då som ger studenter pengar i bidrag. Hela det bidraget. Eller halv... jag nu betalade jag för typ så några månader. Det var ju så här, över 500 spänn. Det är ju liksom... Det har ju inte jag råd med. Nej. Var det något du inte trodde på Pernodret då? När du sa nu att du hade blivit så fängslad och eh, okritisk. Eller, Men det det eller lite, var det när det? Du des... den? Man ska vara helt ärlig. Var, var det... ja, jag, är ju, jag ska ju vara helt ärlig. Jag går in och tittar på Planet Earth med så här um, superblå ah. Alltså jag tror fan på allt. Men, det, ja. Men är inte det bra då? Ja, jo det är. Jag vill, jag vill faktiskt också känna så. Att jag tror på allt. För det är ju ganska fina... Så här, det är ganska fina stories som de um, har i programmet. De, de pratar om um, hur djuren... Uh, så här, um, så här, adopt. Mm. Vad säger man? Vad heter det på svenska? Anpassar. Anpassar sig. Um, de liksom... Anpassar sig till så jäkla många olika... Situationer, typ som så här På mountains till exempel Så är ju en stor del av programmet mm. Helt jävla fantastiskt Älskar snöleoparden Eller de här flamingosarna Ja, de är otroliga Som Går i grupp där, bara ja, käka på i grupp, vägen Men de somnar liksom i is De somnar i vatten, vaknar i is Det är... Så ska de ta sig upp därifrån Det är ju så jävla häftigt Oh ja, men så är det så svårt att förstå. Ja. Det är svårt att förstå de här smala jävla stickorna till ben. när de konstruerade rent evolutionsmässigt också. Mm. Varför? Ja, För att men det, tala... är så... Och det är så coolt typ att de bor på ett där atmosfären är så tunn. Så att det är så jävla varmt. Mm. Ja, det är sjukt valt. Men, men just det då? Alltså, att atmosfären är så tunn. Den, det kanske har att göra med det här klimattortet som, som vi snackar om lite grann. Ja, men just med att folk inte tror på det. Men den delen känns ju inte som att de tar upp svinmycket i Planet nu, nu ska jag säga att jag bara sett två stycken avsnitt. Och Islands, okej, okay, de säger att de säger att av alla djur som utrotas så är 80% ödjur. Men de, mm. sen lämnar de det där. De säger ingenting om eh, vad liksom åtgärder. Eller att det är vi, bara vi som har någonting har gjort skit med det. Vi som den högre stående varelsen har utnyttjat allting för att och bara är på väg att krascha jorden. Men mm. eh. det är ju helt sant faktiskt. Men, och det är det som också blir något så intressant för jag. Vad blir deras... så här, vad är. Deras roll. Liksom. Ja. Alltså så här Planet Earths produktionsteamets roll. Vad blir deras roll? Blir deras roll att upplysa oss om det? Eller blir det bara att eh, liksom prata om djuren i sig? Ja, Och sen göra oss kanske uppmärksamma på att det är mycket djur som utrotas. Men det känns ju också som en sån här spontant känns det som en, en väldigt väldigt väldigt stor grej som man inte bara kan säga, alltså antingen så nämner du det kort eller så, eller så, så här, pratar du länge om det. Ja, ja precis. Det verkar. Man måste göra någon slags... Och det, det känns som att de har gått första vägen. Fast det är ändå på något sätt den överhängande mån, tycker jag. att. Det känns ju som att deras syfte och motiv är att liksom visa vad vi har ta vara på det här det är Precis. min bild av det utan för, alltså, nej, jag, jag har inte sett jättemycket av Ettan. Ska jag säga är värlig? Det ska jag kolla kapp. Jag har sett några, några få avsnitt men jag kan inte precisera vilka exakt. Nej. Eh, men okej. Okay, fine om deras, om deras syfte är att upplysa vad det vi har. Och vad vi, vad vi ska vara rädda om. så det tycker jag är ett fullgott uppdrag. Men de är inte så tydliga inne i själva serien vad, vad, vad motivet är. Och det kanske är det som gör det så skönt att man bara ska titta på det och glida med. Och kritiskt. Mm. Men sen får vi se. Jag är ju som sagt bara sett två avsnitt. Du har ju större inblick i vad om det nämns klimathotet eller liksom åtgärder eller att man lägger skulden på oss människor. Och sen jag är ju också, jag ska säga det innan du får komma in och säga att den här stads. Uh, delen som som ska det ska ju vara en, ett avsnitt om städerna och hur djuren anpassar sig för städer om jag inte tänker helt fel. Mm. Den ska ju bli riktigt cool, alltså? Ja, verkligen. Det här kanske kommer in på också. Att vi har liksom. Jag tänker lite att det kanske kan bli så. Jag tycker att du har helt rätt i det också. att säga att, att, att Jag tolkar det också liksom att de visar på vad vi har. Mm. För jag menar. Oavsett vad, vad såhär, vissa människor säger om klimathotet så är ju det eh, ett verkligt hot. Mm. Alltså, allting pekar på att det faktiskt är våra eh, handlingar som avgör våran framtid också. Liksom, mm. ja, när det kommer till klimat. Um, och jag tycker om det att de, att de faktiskt bara visar på vad det är vi har. Snarare än att visa på några lösningar. För det kanske inte, jag tycker nog inte att det kanske är deras roll. Nej. Främst. Och jag håller verkligen med det med st stadsdjur ska bli jättespännande verkligen att se på vad som För jag kommer ihåg när jag, när jag bodde i Bristol förra hösten så var det liksom massvis med rävar som sprang runt på gatorna. liksom. Va? Ja, det är stadsrävar. Jaha. Som anpassar sig och det berättade, det berättade några av några killar som jag träffade igår. en kompis till mig som heter Fabian, hans hans kompis från Belgien berättade om att i Bryssel tror jag var, så finns det vildsvin. Inne i stadskärnan alltså. Som liksom måste anpassa sig till staden. Det där är ju sjukt coolt. Och det är så jag, jag ser fram emot att verkligen lära mig om vissa djur som lever i städer eh, och anpassa sig till, det, till den sortens liksom omgivning. Verkligen, jag hoppas att också. de tar alltså, storstäder så vi får en inblick i det också. Alltså att det inte blir... För nu är, Man såg en bild av en stad ute i öknen om jag inte tänker helt fel. Och så var en apa som liksom misstolkar mig inte men det såg ut som att den hade det hemma där. Liksom, att det, Den delen har man redan sett. Mm. Jag tycker också att deras del deras, jag tycker, det vet jag inte, jag kan inte tycka men jag antar att deras del, eller deras motiv och syfte är också att visa på det som inte har visats till innan. Mm. Och det då tycker jag att ja, men just vildsvin hade jag ingen aning om. Bara följa, följa. Det här, jag vet inte om det är sant men jag tänker att det var jag tog det som en sanning ja, det är så vi ska göra det är intelligent, du tar det som en sanning och sen... jag citerar det så får vi se om det är sant precis, är. Precis. men det är ju men det är också... ja fan jag, jag älskar ju på och jag önskar ju liksom kanske att de kanske kunde kanske, kanske, kanske, kanske. men jag önskar <laughs> väl att de kunde belysa lite mer Utmaningarna som djuren står inför. Ja. Men det tycker jag att de gör. För de gör det på ett sånt sådant dramatiskt sätt. Ja, alltså, de, de, de lägger fram det som att de här djuren. Har det tufft med att hitta mat. Till exempel. Alltså, de kan gå fler dagar utan att få mat. Det är ju ett problem som de har. Som är imminence. Ja. Som vi pratade om tidigare. Att det är ett problem som de står inför. Här och nu. Ja. Sen är klimatet något som är runt omkring. Hela tiden. Ja. Smart, ja. verkligen men jag tycker det är ju farligt jag har också sagt tidigare, inte i våran på men att liksom när någonting växer så jävla stort som Planet Earth nu verkligen har gjort över hela världen eller ja, västvärlden, vi nu vet det vet vi inte att man nästan de blir nästan påklistrade en skyldighet att göra mm. någonting de inte var tanken att göra tidigare Precis. Att vi sitter här och säger att ja, men de som är det största, de har skyldigheter att göra. Men det kanske inte var ursprungstanken alls. Nej. Det kanske bara var att belysa liksom, och visa på vad vi har och liksom, komma nära verkligheten. Då blir det ju på något sätt, då blir på något sätt de, de, de här kritikerna, det är de som får göra något konstruktivt av sin kritik i så fall. Ja, precis, precis. Det kan väl äh, vara någonting. Sen. Jag kollade på till exempel National Geographic gjorde en, en dokumentärfilm med Leonardo DiCaprio. Ja, ah, just det. Den har jag velat säga. Before the Flood. Ah. Den borde du se. Och de belyser ju alla de här klimatproblemen snarare än vad Planet Earth gör. Liksom. Borde... Uh, de är kritiska till vårt beteende. Ah. Som skulle jag säga. Ah. Den är väldigt bra. Och den skulle man kunna kolla på då, om man nu saknar det i Planet Earth. Då kan vi leta efter sådana källor som... Ja, precis. den filmen då till exempel som jag tycker är väldigt väldigt bra jag tycker den var stark för Planet Earth, det är det jag tänkte säga också eller, eller, eller menade, men att Planet Earth, behöver man knappt leta efter, den kommer ju till en mm. Mm. och de, de vic, eller viktiga, Planet Earth är ju otroligt viktigt också, men just den Before the Flood, kanske folk som inte letar så mycket, som kanske tenderar att vara sådana som eller personer som äh, inte är så uppmärksamma på det tidigare. Alltså klimat och sånt. Skulle kunna få till sig. Mm. Eller borde. Men det är ju inte, inte deras fel. Det är ju, någon, det är ju utbildnings... Även, även om syns, det är en, är en, det en är service dock eller produktion. Ja. Och sen ska jag återigen ja, jag säga att jag, att jag har bara sett två avsnitt nu. Så det kanske kommer. Kolla mer. Eller om man ser med andra ögon. Ja. Hoppas att alla ni som lyssnar också blir lite sugna på att eh, kolla på det, om ni inte redan har gjort det. Ja, det hoppas jag också. Ja, jag älskar det. Jag ser igen. Jag vet inte, man skulle kunna sätta en LR-räknare på mig när jag, jag osin <laughs> Ja, då skulle säga att jag är uppe i 17. Ja, men det, ja, känns lite högt för mig. 15, 14 kanske. <laughs> ja, det är fint. Ja, ja. Och för mig kan man säga ja. Ja, mm, mm sant, sant. Ja. Det är okritisk, det är jag, gentemot dig Carl. Det vill jag inte att du ska vara, Nej, det är vet, något jävligt. som vi ska försöka förändra också. Du ja. kan kunna vara kritisk till det jag säger. Ja, eller eh, konstruktiv. Ja, nah, precis, inte kritisk. Du ska vara konstruktiv och komma med eh, alltså andra sätt att se på det som jag pratar om. Verkligen, verkligen. Kanske, Men, nästa eh, avsnitt. Ja, verkligen. Men det här var väl förändringen två? Det var väl det. Kul då. Verkligen, perfekt Skönt. start på morgonen. Skönt att vara att så att ur sig med lite, lite tankar så här på morgonkvisten. Ja. Nu ska jag gå och ha något slags utvärderingsmöte på jobbet. Och sen jobba fram till klockan tio. I kväll. Krott. Ja, det blir rätt roligt faktiskt. Jag ska på fältarbete. Kul! Mm. Det spännande. Är det sån... Men, är det, får du ta med dig massäck då? Nej, det ska jag inte göra. Du ska inte ska, ut på fält ska ut fält ska ut i Malmö. Ja. Så jag kanske köper en falafel. Åh oh, för fan vad gött. Nu nämnde vi falafel idag igen. för fan vad gott Men det är inte um, den bästa. För den bästa finns i... Palestina Palestina Precis. Um, tack så mycket Albin för idag. Tack Carl. Det var väldigt uh, mysigt. Det var det faktiskt. Uh, tack för alla tack för alla som lyssnar. Uh, hur många det nu är. Om ni tycker om den här podden så... Får ni väldigt gärna bjuda in folk till vår Facebook-sida och, och lite sådär. Och, och gärna komma med feedback ifall det är något som ni tänker på när ni kommenterar i vår blogg eller kommenterar på vår Facebook-sida om, om det är något som ni tänker på så, så kanske vi kan eh, diskutera det. Verkligen, det, det, det är så lätt att hitta oss också. Förändringen heter du bara. Rakt av. Förändringen. Det är inte mer med det. Um, Hashtag förändringen. Förrän, det har varit en liten förändring för, sedan förra veckan då. Uh, i sättet att uh, angripa podden. Ganska likt, men en, en liten förändring ändå. Får man liten förändring. Det ändå var ju en avsnitt två. Det är i sig en förändring. Det är i sig en förändring och uh, jorden är i ständig förändring. Ja, det är den verkligen. Um, med de otroligt visa orden så säger jag tack och hej. Tack. Robin, tack. Ha en Carl. bra dag. Detsamma, detsamma.